Тільки далеко від тебе Я твою близькість відчув, Тільки в журбі за тобою Я своє щастя знайшов. Що не родився я вітром, Я б біля тебе вже був, Шелестом, стоганом лісу Я б тобі все розказав. Воля в житті найдорожча, Але мені ти миліш. Сам я приборкав би крила, тінню твоєю б я став. Тільки б на тебе дивитись, тільки б молитись тобі, тільки б і ти пілігримом в небо, де світишся ти. 1919